Out the for by the band. Tervetuloa Pelilegasyn kuulijat tähän iloiseen joulupodcastiin. Heti ensimmäiseksi haluan toivottaa jokaiselle teistä hyvää joulua, koska tämä on ollut aivan hirvittävä vuosi ja toivottavasti tämä yksittäinen päivä tuo teille vähän lohtua elämään! Ja ehkä tämä podcast myös. Seurassani on tänään Niko Heikkilä. Jingle bells, jingle bells, äh, hei! Ja Kim Parkkinen. Morjesta, morjesta. Ja minä itse olen Miikka Mononen. Tänään joulun kunniaksi ajattelimme antaa teille enemmän tai vähemmän nostalgisia pyrähdyksiä jouluaiheisista peleistä. Tai sitten vähemmän jouluaiheisista peleistä ja enemmän peliaiheisista jouluista. Mutta tuota, aloitetaan sellaisella... Hyvin yksinkertaisella aiheella. Niko halusi jostain syystä puhua dukenukemista, joten puhutaan nyt dukenukemista. Niko, miksi vihaat ihmiskuntaa ja pidät dukenukemista? En mä tiedä, pidänkö dukenukemista niin, mutta tota, tähän liittyy tämmöisiä mukavia lapsuusmuistoja. Kun tota Löysin, tai harrastin aika pitkälti, no tietysti DOS-pelien pelaamista, mutta myös ennen kaikkea selvitin sellaisella hienolla 56K-modeimin internet-yhteydellä, niin hidas kuin se olikin, niin erilaisia modeja, mitä sieltä löytyi, ja muita lisäjuttuja, ja tietenkin sitten jossain kohtaa väistämättä törmäsin Dukenuken 3 dnä Xmas Modiin tai lisäkenttiin, joka ilmeisesti ainakin tämmöisellä nimellä kulkee, tuossa vähän taustatyötä työtä teintä, Winter, ja tässä on tämmöinen kuudes taso nimeltä Christmas Village. Ja mun mielestä tämä on siinä mielessä ihan mielenkiintoinen, että miten kaikilla tämmöisillä pikkukuorrutuksilla, visuaalisilla ja auditiivisilla asioilla tästä on tehty tämmöinen varsin jänskä, jouluteemainen kokonaisuus tähän peliin ilman, että varsinaisesti olisi hirveästi vesitetty tätä Dukenukemia, tai ei sitten ainakaan huonompaa ole tehty. Se on aika vaikeata kyllä. <laughs> Nimenomaan. Ja tässähän tuota, Dukenuke 3D :n Christmas Village kentässä niin tietysti se on tämmöinen Jingle Bells taustamusiikkina, koska Amerikka ja tuota, vihollisilla on tonttulakit, eli tässä tapetaan tonttusikoja. Käsitteeksi jonkunlaisia jonkinlaisia hän ne edelleen ovat tuossa Duke Nukemin saagassa. Ja one-linerit, niitä on jonkun verran muutettu tässä. Ainakin oli tuommoisia pongaavina, niin kuin että Dukenukem yhdessä kohdassa ammuttuaan sanoi, että What are you waiting for, Christmas? <laughs> Se oli no, hauska. Ja sitten tässä myös, tota, no lunta tietenkin löytyy. Sitten tässä on tota, elokuvateatterin löy löyty muun mm. muassa, jossa tota, niin, niin, oli kuusi, sen juurella oli lahjoja. Ja tämä oli itse asiassa tässä Hollywood Holocaustin, tässä, joka siis tuossa Dykannuken 3D, onko sen ensimmäisen episodin ensimmäinen kenttä tai miten nämä nimeämiset tässä nyt sitten menikään. Niin... Oliko se video, minkä sä voit laittaa sinne elokuvakankaalle pyörimään, niin oliko se kolme framin videokin nyt jouluaiheinen vai? hitto, en muuten tullut tarkastaneeksi sitä tossa. En oliko siinä? Hei, ehkä siinä oli tonttulakki kanssa päässä. Kyllä mä mietin hetken, että se olisi aika vaikea animoida siihen live action kuvaan, mutta sitten mä muistin, että niin siinä on kolme kuvaa eikä mitään videota, että tota, joo, kyllä se varmaan aika easy olisi. Nimenomaan. Mutta sitten tässä varsinaisesti Christmas Village-kentässä, josta tässä ajattelin nempi puhua, niin tuota, siinä lumiukkoja ammutaan pumppuhaulikolla ja sitten tämmöisenä hyvin no, irvokkaana lisänä tässä näillä babyilla on jonkunlaiset, tai ainakin mun nähdäkseni, jonkunlaiset joulukoristeet tässä päässä. Eli tässä on niin tehty tällaista, miten sanois Duke tyylistä jouluparodiaa. Ja se on jollain omalla kierralla tavalla semmoista melko vaikuttavaa. Ainakin jos tykkää dukenukemista. Jos dukenukem ei taas... Herätä minkäänlaisia tunteita niin, eikä sitten siinä mitään. Dukenukemissa aina, siis niin kauan kuin se on ollut tämä 3 d versio eli tämä sovinistisika, joka sanoo NS-hassuja juttuja ja potkii alieneita perseille, niin parasta siinä on ollut ehdottomasti se pelattavuus, koska siis dukenuken 3D oli aika, siinä oli monipuolisia aseita, joita oli hauska käyttää. Onko tässä joululisärissä mitään uutta noiden aseiden suhteen, vai onko se vaan pelkästään tämä sama peli? En ainakaan löytänyt mitään uusia aseita siinä, että aika lailla, no reiskittiin pistoolia, raketiheitintä heitintä, konekivääriä oli, että siinäpä ne. En tiedä olisiko ollut mitään salaisuuksia, no vähän epäilen, että olisi modiin nyt ohjelmoitu uusia aseita, mutta no miksei periaatteessa. Mä en ole hervästi dykenukemin kuitenkaan modasta ostaa sen syvemmin tutustunut, että jonkinlaisia modeja on siihen ladannut tämänkin lisäksi, mutta. Me itse en nuoruudessani nukenukemin nuke, juurikaan koskenut. Itse en Duken varjossa kasvanut ollenkaan, niin se on ihan mielenkiintoista vaihti. täällä kuuntelemassa kuitenkin tästä varsin ikonisen pelin modauksesta. Tien kyllä miten, miten paljon sitä porukka tykkää, ainakin tästä 3D-versiosta. Kyllä. Mutta haluaisiko Miikka nyt sitten kertoa tossa, että miksi hän ei arvosta dukenukemia? Mä sanoin, että hän on siis sovinisti vitsejä, laukova blondi lihaskimppu, joka potkii perusuksille ja siis hänet on aina kirjoitettu sillä tavalla, että hän olisi maailman kovin jätkä ja siinä ei ole koskaan ollut ironian häivääkään, vaan se on aina ollut silleen, että tämä on kova jätkä ja kattukaa nyt miten kova jätkä se on, kun se potkii noita aliensikoja ja sanoi shake it baby tolle stripparille ja antaa sille rahaa, miten siisti tyyppi. Tämä koko asenne, mikä näillä dukepeleillä on dukea kohtaan, on kyrpinyt mua jo siitä lähtien, kun niitä on alettu tekemään tällä asenteella, eli siitä 3D lähtien silloin joskus kuusi-vuotiaana, kun mä sain näin ekaa kertaa, niin oli jo silloin ihan, että ei tämä, tämä ei ole kauhean siistiä, niin tota... Mä, mä en vaan arvosta sitä hahmona yhtään, ja se on siinä vaiheessa, kun se koko peli on periaatteessa kuorutettu tällaisella skeidalla, niin se on sitä aika yksi ja sama, vaikka sitä olisi sinänsä ihan hauska pelata, koska jokaisen tapon myötä joutuu kuulemaan taas yhden ihan hirvittävän huonon one-linerin. Mä en jotenkin aina taas pitänyt Duke Nukemia semmoisena hirveän äh, satiirisena ja hyvin kornina tämmöisenä, että kun sen, tosiaan ne one-linerit on todellakin niin sellaisia... No okei, nykyisin varsin kuluneita, mutta muutenkin tällaisia hyvin, sanoisiko nyt limaisia ja muuta, niin siitä on jotenkin aina välittynyt semmoinen hyvin purkkamainen tunnelma, että se on ollut sellaista sarjakuvan maista hyvin tällaista koomista jopa. Mitä kautta se peli välittää sen sulle, koska kyllä mäkin näen siinä sen idioottimaisen ja se komediallisuuden ihan vaan siksi, koska ne on tyhmiä asioita, mitä siinä tapahtuu mitä siinä sanotaan, mutta kun se peli itsessään ei koskaan tee sitä pointtia, että tämä olisi jotenkin sellaista, me, mun nähdäkseni ainakin me pelaajina luodaan se mielessämme, että okei, tää on selvästi ihan Pöö, pöö. Mutta tota, mua on aina häirrynyt just se, että toisin kuin jossain Saints Rowan tyylisessä jutussa, tuossa ei ole mitään itsetietoisuutta ollut koskaan, eikä myöskään siinä Duke Foreverissa, jossa myös edelleen esitettiin Duke Helvetin kovan jätkänä. Niin mi mitä kautta se peli sinun toi tätä esille? Tämä on hyvin joulunen kysymys, minun on pakko tietää <laughs> <hys> No... Peli ehkä toi, no mä en tiedä pelimekaniikoiden suhteen aika huonosti, mutta tos, toisaalta taas sitten no onhan tästä tämä kuuluisa välikohtaus muun muassa, kun tämä Duke on tämän yhden bossin teilan tässä ja repii tämän sitten pään irti ja ottaa sitten kirjaimellisesti housut nilkkoihin ja tekee toimituksen tämän pomon äh, kaulaan sisään. Tai miten siinä nyt menenkään, jokainen voi hakea sen kohtauksen vaikkapa tuolta YouTubesta. I'll rip your head off and down your neck. Mutta näillä asioilla mä ymmärtäisin, että tämä menee sillä vähän just semmoisen, taattoman vähän semmoisen taattoman koomisuuden piiriin. En tiedä, miten sä sen sitten käsität. Mutta... Ehkä siis voihan se olla tahaton, joo, mutta se just on se mun pointti, että se on nimenomaan tahatonta, eikä nämä tekijät ole sitä koskaan ymmärtäneet, että tämä on tämmöinen hahmo, vaan ihan... Mentys sillä oletuksella, että tämä on hemmeti kovaa shittia, kun laitetaan jätkä vääntää sitä shittia tuon alienin kaulaan. Kyllä, mutta joka tapauksessa tämä 3D joulukenttä, niin mä sanoisin, että se tekee tämmöisen hauskan pienen silauksen äh, tähän äh, niin sanotusti pilaamatta tätä peliä. Eli modin lopputulos tekee tälleen aika hyvin oikeutta tähän pelille, mutta mennäänkö me sitten seuraavaan peliin tästä? Tästä on hyvä siirtyä, kun on vähän suolistettu niitä alieneita siellä joulukentässä. Niin Kimilla on sitten ilmeisesti aiheena peli, jossa ne suolet siivotaan sieltä sen sijaan, että niitä aiheutettaisiin sinne. Siivoilla on suolia vähän joka paikasta, mutta kohta nämä ei ole alienit vaan joulupukki ja tonttunsa. Viime vuoden puolella viime jouluna pelailin Visser Cleanup Detailin joulu DLCtä ja ajattelin sen sitten ottaa puheeksi, koska. Ja kuitenkin tälle sopivasti hyvin jouluinen ja iloinen peli on kuitenkin. Ää, kuvitelkaa, mitä tapahtuu action-pelin jälkeen, kun se oot ampunut nämä kaikki möröt kartassa alas. Ja sitten poistut sitä kartasta, niin kuka ne mörköjen jäänteet sieltä sitten siivoaa pois. Sinä pelaat tätä siivoojaa, joka käy tyhjentämässä tämän pelikentän näistä ruumista. Ja Vissera Cleanup Detail, tämä Joulu DLC sijoittuu joulupukin pajaan. Eli siellä on tontuja raatoina siellä pitkin pukinpajaa ja löytyy granaattia ja TNT:tä ja muuta vastaavaa. Sun pitää sitten hävittää mahdollisimman ekologisesti aiheuttamatta enempää sotkua. Se on siis jatkoa tuolle Dukenukemin joulukentillä. Sieltä käy asioimassa ne sijattuus. Hienoa. Kyllä. Sitä peliä pelatessa, kun tipaa, aloitat sen pelin, niin ensimmäinen asia, mikä minulla tuli mieleen, oli Verd Jankovikin The Night Sandament Crazy-biisi. on... Kirjaimellisesti, kirjaimellisesti kun tästä Al jankovikin parodiasta. Siellä on tonttujen ruhoja joka puolella. Se, miten sitä peliä tosiaan pelataan, sulla on moppi, ja siellä on pelikartasta kentässä sellainen laite, joka antaa vesi vesiämpäreitä. Niitä ämpäreitä sitten sieltä laitteesta otat siivulet, verta se, verta vertaja suolia seiniltä ja nakkelet kaikkea palaavaa sitten. Yleensä sitten, mä en ole alkuperäistä Visera Cleanup ei pelannut yhtään, niin mä en tiedä mihin... Ne hävitetään, mutta tuossa joulu -DLC ne nakataan hyvin jouluisesti takkaan, jonka edessä roikkuu sitten joulusukkia ja, ja löytyy piparkakkutaloa ja muuta vastaavaa. Ainoa asia, mitä mä haluaisin tietää tästä pelistä tai tästä dlc tämän perusteella on se, että no ensinnäkin sä oot varmaan siis pelannut tämän läpi, eli sä oot siivonnut sen koko kentän. Miten kauan sä arvelit, että sulla, että sulla kesti siinä yhteensä? Mitähän siinä meni miulla? miulla meni, viime, viime jouluna pelasin läpi, mulla meni siihen, olisiko ollut neljä tuntia. No niin, eli, eli sä siis pelasit peliä, missä sä siivosit neljä tuntia paikkoja, niin ol, oliks, oliko se hausko? Rehellisesti se peli olisi huomattavasti lyhyempi, jos se ei olisi niin pikkutarkka kaikista mikroskooppisen pienistä veriläikistä jossain portaiden nurkassa. Se ei rehellisesti pidemmän päälle hirveän hauskaa ollut. Mutta se oli niinku sellainen parinkymmenen minuutin ympärijuoksenteluna hupaisa, hupaisa pikku peli, mutta en mielestä hyväksi peliksi sanoisi. Mua mietityttää tässä just se, että kun mä olen nähnyt Visera cleanup Detailia pelattavan, mutta mä en ole koskaan kuullut, että kukaan oikeasti tykkäisi sinänsä pelata sitä, koska se on... Peli niin mua... Se on vähän niin kuin meemipeli. Kuka sitä... Niin, no joo, mutta se on kuitenkin tehty ennen kuin meemipeli oli niin semmoinen oikea trendi, kun se on kuitenkin 2014 lähti ollut olemassa niin kuin Goat Simulatoria edeltänyt muistaakseni. Se on sille jännä, että on tehty ennen kuin toi on ollut semmoinen vahva trendi, ns. Me luulen, että se alun, alkuperäinen peli oli vaan joku Unreal Engine-testi. Testipeliksi tehty. Ainakin tuntuu sellaiselta ekalta julkaisulta, mutta peli, pelinä se on tosi itseään toistavaa. Siinä ei hirveästi mitään uutta tule sen jälkeen, kun oot sen gameplay loopin ensimmäisen 15 minuuttia tehnyt ja Pakko mä että mä olin niin innoissaan, kun sä laitoit siihen aiheellistalle tämän, kun mä ajattelin, että nyt, nyt päästään jututtamaan ihmistä, joka menee jonkinlaiseen sen moodiin kun hän pääsee siivoamaan Ja vain elektroninen siivous voi antaa hänet tarvittavaa lisäboostia, mutta ei, ei, et sä sit ollutkaan ihan sillä kannalla. Jos se pelis olisi jossain määrin mielenkiintoisempi, mä mie olisin mahdollisesti jopa nauttinut siitä, koska mie kuulun ihmiskunta, joka tykkää siivot. No kyllä mäkin tykkään siivota, mutta siinä on vähän se, että kun sulla on likainen hima koti ja sitten sä siivoat sen, niin se on puhdas koti. Siinä on semmoinen paljon parempi feedback loopi kuin mitä pelit pystyvät välttämättä toisintamaan sillä, että sä siivoat sen joulupukin pajan tietty... Mä uskosin että jos, jos Visera Cleanup Detailissa olisi sellainen, että sun pitää ensin tappaa kaikki se ja sä voit siivota se ja sit vasta sä voit pelata uudestaan sen kentän, niin mä uskoisin, että silloin se voisi olla ihan toinen. Kyllä. Tätä minäkin mietin. Ja sitten toinen pitää niin enemmän, niin kuin, siinä ei pitäisi olla niin pikkutarkka. Se on siinä, niin kuin, se peli venyttää omaa kestoansa pahimmillaan useammalla tunnilla, koska se yrität mitää sitä niitä pienimpiikin, verilänteisiä tai jostain. Ja... Mit, mitäs, mitäs se, tota, miten tämä kun sä siivoat niitä, sähän pelasit tätä jouluaikaa, niin miten se niiden kuolleiden tonttujen ö, siivoaminen korosti, kohotti sun ju, joulumieltä? Tuliko siitä hyvä olla siitä, siitä tuli olo, että toivottavasti... Toivottavasti minun ei tarvitse siivota enempää jouluna. Eli sä siivosit toisen sanoen pelissä ja nyt sä jätät siivoamatta sun oikean kämpön. Melkein tuntuu siltä joo. Tämä peli oli niin huono, että se vei kaiken maun joulusiivoamisesta, mistä minä joka vuosi nautin oikeasti ihan miellettämästi. Pakko sanoa, että tämä on ainakin unikki vaikutus, mitä kau kauhean monella pelillä tuskin löytyy, koska. Idea on sellainen, että jos sitä, niin siihen saisi niinku miellyttävämmän gameplay-loopin, ja siihen saisi enemmän sisältöä, niin se voisi olla oikeasti ihan mielenkiintoinen pelatakin. Tämmöiset hyvin monotonisiin pikkutarkkoihin tehtäviin liittyvät hän on, kuten PSPn Work Time Fun todistaa, niin voivat olla todella upeita, mutta harmi, jos tämä on niin nippeliä, ettei enää ihan lähe. Joo, ja se on muutenkin, kontrolliton on äärimmäisen tönköt kaadat niitä sankoja jatkuvasti vahingossa ja jos astut niinku pienenkin sille näkymättömän veritahran päälle, niin sulla on sitten siellä jalan, veriset jalanjäljet seuraavat sinua joka paikkaan, kun siihen levität niitä sitä mikroskooppisempia tahraa ympäri huonetta. Ja. Mua nyt kiinnostaa kyllä sen pelaaminen enemmän, kun mä tii, olen saanut kuulla, milla, millaista vääntöä sen pelaaminen on, mutta en, en välttämättä kyllä silti nytkään pelaa. Dynamiitit on laitettava käytetty vesisankoon ennen kuin siihen hävität ne tai siellä räjähtää ne. sillä tulee älyttömät räjähykset siihen takan edustalla ja sitten joudut siivoamaan ne siitä pois. Ja... Oli varsin raivostuttavaa kun minä ensimmäisen kerran sen huomasin, että dynamiitteja ei kannata nakata takkaan paljaltansa. Tämä on kyllä hyvä opetus kantaa elämään ylipäänsä ja etenkin jouluna, että kun ne takat siellä palaa, niin yksi ei saa sytyttää takkaa ennen kuin joulupukki on käynyt ja kaksi sinne ei saa heittää dynamiittia. Kyllä, paitsi jos siellä laitat sen dynamiitin ensin vesisankoon. No se on kyllä totta. Ei se, se on sitten vaaraton kyllä, vaikka se Sanko siellä sulaisi. Tuota, oliko sulla vielä jotain tästä DLC-stä? Eipä minulla oikeastaan muuta. Se on varsin surkea pelirehellisesti sanottuna. Ei sisällä muuta kuin äärimmäisen yksinkertaisen ja tylsän gameplay-loopin. Taustamusiikki on äärimmäisen korvia raastava pidemmän päälle. Itellä se meni siihen, että me ensimmäisen viiden minuutin jälkeen Pistin tämän mainitsamani Verdal Jankovikin biisin soimaan päähän, joka myöskin on varsin huono omasta mielestäni, mutta vähemmän huono kuin mikä tämän pelin taustamusiikki oli. Nyt on pakko kyllä laittaa tähän, tähän väliin se uh, Vissera Cleanup Detail Joulu DLC musiikki hetkeksi soimaan. Voitte sitten kuvitella, että miltä tuntuu, kun toi on soinut neljä tuntia, ja se soi nyt. Nyt ollaan käsitelty sekä 2D-pelejä, tai no onhan siinä Dukenuke, nyt niitä 3D-elementtejäkin, kun on kerätä 3D nimikin, mutta sitten siis ollaan käsitellyt tällaisia uusia huippu Unreal Engine-pelejä, joten nyt haluaisin käsitellä vähän jotain siitä välistä. Tämä ei ole suoranaisesti joulu peli, mutta joulupelejä on aika vähän ja ne on aika usein aika huonoja, niin tota, halusin käsitellä sellaista kuin Playstationin mukana tullutta demolevyä. Mä tässä ajattelin heti tuossa, kun tota, mainosti tota aihetta, että kai sä oot tämän demolevyn saanut jostain muropaketista, mutta ilmeisesti tulikin konsolin mukana. Et, tämä on nimenomaan se Euroopassa vuonna 1995, vai milloin sen tolikaan konsoli mukana tullut demolevyä. Tämä liittyy jouluun siksi, että Joulu on ainoa aika vuodesta, kun sallin itsen, itseni olevan edes hieman nostalginen, yleensä vihaan tunteellista nostalgisointia, mutta tän, tänä vuonna kerran vuodessa minä sallin sen itselleni ja nyt on joulu, niin hitto vielä nyt nostalgisoidaan. Joten puhutaan vähän siitä Euroopan ensimmäistä demolevystä, joka tuli Playstation-konsolini mukana vuonna 1995 jouluna. Mites on, ol, olitte, o, saitteko te Playstation-ykkösen? silloin, kun se ilmestyy, kun se oli vielä iso harmaa laatikko. Vai oliko teillä ollut sitä ollenkaan? Kyllä, ja niitä demolevyjä levyjä oli varmaan kansiollinen jossain. Mutta oli, oliko, tät, oliko se, mikä tuli sen konsolin mukana silloin alunperin? Kyllä, niin. minä olen aika varma, että se demolevy levy minulla jostain tuota varastosta löytyy. Minä olen aina ollut Nintendo-mies. Niin, no se, okay. sä olet aina ollut harhaoppinen, kuulin oikein. Tota, ja, sanottakoon, että tämä oli mulle erityinen hetki tai mieleenjäävä hetki siksi, että tää oli ensimmäisiä kosketuksia 3D-videopelaamiseen, koska ennen tätä olihan mä sitä Super Nintendoa muistaakseni pelannut ja Game Boyta, mutta ei ollut mitään 3D-pelejä alla vielä. Joten sitten kun tulee tää konsoli, tulee Tekken, joka mä nyt jätän sen pois, koska mä en oikein koskaan tykännyt siitä, kun se oli niin kauhean monimutkainen viisivuotiaalle minä, Mutta sitten tuli myös tämä demo -levy, jossa oli siis, mä listaan nyt nämä pelit, mitä siinä oli pelattavissa. Ja sit voidaan vähän tarkemmin puhua parista niistä. Oli uh, Disney'n Hercules, oli Kurushi, oli Life Force Tenka, Oddworld, Apes Odyssey, Overboard, Porsche Challenge, Rage Racer ja... Rapid Racer, ja sitten oli myös videolla trailerit Roscoe McQueenista ja Soulbladeista, ja sitten oli tietysti se jokaisen PlayStation-julkaisun demolevyn huippuasia, eli tämä Dino-niminen demo, jossa siis käynnistit sen musta ruutu, jättimäinen T-Rex kävelee suoraan kohti sinua, ja sitten voit painella nappuloita, ja se T-Rex tekee jotain, ja se The-Rex on siis varmaan parhaita asioita, mitä mä oon 3D-maailmassa nähnyt ihan vaan siksi, että se on aika hemmetinmoinen tapa esittäytyä tälle koko 3D-videopelaamisen konseptille, että sulla on musta ruutu, siihen tulee hemmeti isona maailman pelottavin hirmulisko, ja sitten sä voit manipuloida sen tekemään mitä tahansa. Se oli jotenkin todella, todella poikkeuksellinen kokemus, ja... Muutenkin nämä pelit, mitä mä tässä listasin äsken, niin ne on tosi... Kaikki on 3D-pelaamisen alkuaikoja, mikä näkyy. Ja tota, tämä Kurshi etenkin on jäänyt mieleen samasta syystä kuin tämä Dino, koska Kurshihan on semmoinen puslepeli, missä sä juokset semmoisten sua kohti vierivien laatikoiden kehikossa ja sit sä räjäytät niitä laatikoita ja saat pisteitä siitä ja voit luoda ketjuja ymmäs. Mutta sä pelaat ihmisenä ja jossa epäonnistut eli laatikot tulee sun päälle, sä tiput reunalta alas ja sä tiput pelkkään mustaan pimeyteen. Musta tuntuu, että 3D-pelit on syypää siihen, miksi sellainen pohjaton kuilu on pelottavin asia, mitä mä tiedän maailmassa, koska nämä, nämä oli jotenkin niin karmivia, mutta samalla kiehtovia nämä pelikokemukset silloin lapsuudessa. Miten... Oliks, mit, mit, mitkä teidän ensikosketukset näihin 3D-videopeleihin sitten oli? Oliko Nikolla sitten joku Nintendo 64-osen sumune kökköily vai mitäs? En sentään, Nintendo 64 oli kyllä mun serkuilla, mutta ei ollut suoranaisesti itsellä että Silloin olin siirtynyt jo tota, 90-luvun jälkimmäisellä puoliskolla jo PC-pelaamisella ja Windows 9 osella paukuttelin Muistaakseni, en nyt osaa suoraan sanoa, että mikä se on ensimmäinen, mutta tota, ainakin Fifth elementtiä paukutin innoissani, ja se oli aivan mahtava. Voi herra jumala, se on, se, on kyllä, se on kyllä aivan mahtava, riippuu vähän mitä se ottaa, mutta siinä on, aika, siinä on hyvä alku, se alkunäyttö siinä, se on poikkeuksellisen hieno, kun siinä voi painaa New Game, ja sitten se Chris Tuckerin hahmo huutaa, yeah! ja sitten lähdetään kamera-ajolla siitä sukkulasta, vai missä se nyt onkaan. Juurikin näin, juurikin näin. Miten skimillä öö, se ensikosketus? se minulla olisi ollut? Luulet, se minulla oli Nintendo 64-osalla, olisiko ollut Pokémon Stadium. Öö, tietysti. Miten mä, mä odotin sitä, että millo, milloin keskustelua keskustelu liittyy Pokemoniin. <tos> no, Millaisen vaikutelman se jätti, kun näki ne suosikkihahmot 3D-nä siinä oman edessä? Ei minulla oikeastaan koskaan niin Pokemon silleen suosikki on ollut, mutta... Mie tykkäsin, tykkäsin siitä enimmäkseen sitä, koska me pystyin pelaamaan mun Game Boyn Pokemon-pelejäni niin telkkarin kautta. Eikä tarvinnut kahtoa pientä Game Boyn näyttöä Tyydyttikö se Stadium saman tarpeen? Kun eikö, eikö Stadium ollut vaan semmoista niinku aika suoraa one-on-one-tyylistä tappelua? Aika lailla joo mutta enemmän, varmaan käytin enemmän aikaa niihin stadiumin minipeleihin, kuin mitä itse niin kuin siihen pääpelin pelaamiseen. Ne minipelit, ei, vaikka, vaikka ne nykyään onkin silleen aika kulttitasolle nousseina, niin ei ne mitään hirveän hyviä omasta mielestäni ollut. Silti minä nuorena poikana niitä mätin pikkuveljen kanssa melkein joka päivä useita tunteja. Se oli, se oli mun ensikosketukseni 3D, mutta meillä oli, meillä oli samaan hyvin... Nopeasti tuon n 6 jälkeen myös saatiin Pleikari Ykkönen, ja siinä uskohan ollut joku Formula 1 peli en, meidän ensimmäisiä. Sen jälkeen Final Fantasy 7 tasolla jo niin ensimmäinen 1, Ykkösen niin 3D-peli, joka oikeasti räjäytti tajunnan. Oikein hienoa. Ja mulla itse, mä katsoin vierasta aikoinaan, kun veli pelasi sitä Final Fantasy 7 ja olihan se ihan, joo, mä olin enemmän myytys siinä vaiheessa tosiaan, kun Life Force Tenkan demossa huomasin, että edessäni leijuu joku epämääräinen 3D-objekti, joka oli niin kuin varmaan luotu jollain 3D-mallinnussoftan oletusmuodoilla, mutta tuota, oli se nyt hienoa, kun se oli siinä edessä ja sitä pystyi katsomaan kolmilotteisessa tilassa ja silleen. Yhdistääkseni vielä hieman tätä edes jouluun, niin tosiaan Muistan, että silloin kun tämän konsolin sain ja pelailin siinä joulupäivän tai jouluaattona sitä varmaan yömyöhään, niin oli se kyllä aika poikkeuksellinen fiilis, mutta silti kaikista eniten näistä demoista pelasin varmaan tota Disneyn Herculesta, koska en mä tiedä, siis sehän on 2D-tasohyppely, jossa ei muistaakseni 3D-elementtejä ole oikeastaan yhtään. Ei, no siinä on muutama, muutama stage, missä mikä on kuvattu niin sinut takaaspäin. Nimenomaan joo. Ää, niin jo, siinä on se juoksukenttä Tämä demo oli tosiaan se joku neljäs kenttätyyli, mikä on vaan se sivusta kuvattu hyppelysekvenssi, mutta se silti ehkä jo silloin todisti, että... Ehkä mä mieluummin pelaan sellaista peliä, mitä on kiva pelata kuin sellaista, mikä näyttää kivalta, koska tosiaan se Life Force vaikka näyttää hyvin kivalta, niin voi sanoa, että ei nyt välttämättä ihan, ihan lähde nykypäivänä. Ja sama juttu, just jos miettii Odd World Ape's Odyssee, niin sehän on ihan mielettömän hieno peli edelleen, mutta se näyttää ihan kuselta, jos sitä pleikka ykkösellä pelaa. Se ei tavallaan liity siihen, että. Onko se 2 vai 3D-vaasi, että se on vaan niin vanha ja ne on vähän huono resoluutioisia, ne assetit ja silleen. Mutta, mutta kuitenkin se, että jo näin kuusi tai viisi vuotiana lapsena joulun taika opetti minulle, että paras hyöty peleissä on se, että niissä on hyvä game design, eikä välttämättä se, että niissä on hienot grafiikat vaikka ne aik aikalaisgrafiikat siis tietysti ei nykyään enää välttämättä ne overboardin kaksi äh, vesi ei enää ole kauhean hienon näköistä Mä haluaisin ehkä tuossa mainita vielä Super Nintendosta tai kun tuli noita 3D-peleistä puhetta niin tota, tämmöisestä hienosta tekniikasta kuin Mode 7 jos olette kuulleet niin tota, säännöllinen Super Nintendon tavallaan grafiikka ominaisuus, jossa tällaisella kierto- ja skaalaustempuilla saatiin semmoinen vaikutelma, että nyt mennään niin 3D-maailmassa. Jos olet vaikka Final Fantasy kutosta pelannut tai no vaikka F-Zeroa, niin siinähän on tämmöinen, että sä niin kuin tavallaan eteenpäin sitä, että sulla on just kuvattu. Niin tota, mun mielestä se oli aikanaan semmoinen aika hieno. Kysymys, oliko Star Fox tota, Mode 7-illä vai oliko se joku ihan oma purkkaviritelmänsä? Mä luulisin, että oli, Mut toisaalta siinä oli kyllä vähän sellaisia... Ää, koska siinähän oli siis, ne oli te te oikeasti 3D-objekteja kuitenkin, mitä siinä oli. Et niin teidät testaille poligon-grafiikoita. Hyvin siihen sopimattomalla raudalla. Mutta vanha tekniikka, joka oli siihen aikaan aika hienoa ennen kuin tosiaan varsinaiset 3D-pelit tuli. Onko Miikalla jotain muuta vielä tuosta hienosta demo -levystä? No eipä oikeastaan sanottako, että ensimmäinen tekken ei ole kauhean hyvä peli vieläkään. Tekken kolmonen on paras. Tekken kolmonen on paras ja sitten myös Tekken Tag Tournament, jossa voi pelata keilapeliä, joka on parempi kuin mikään Tekken koskaan. Mutta mainittakoon, no mitäs me tässä lopussa voisimme sanoa tällaisten joulumuisteloiden siivittämänä? Missä olitte jouluna 95? Niin, aivan. Tämä on hyvä häästää myös, jos haluatte keskustella jaksosta. Olin jouluna 95 ja sitten voitte kirjoittaa siihen, missä olitte jouluna 95. Lupaan, että luen ne ehkä. Jo, äh. Mutta Pelilegasin puolesta voisimme kaikki toivottaa hyvää joulua. Ehkä ei yhteenäneen, koska se on ihan hirveän kuulosta. Mutta jos nyt erikseen vielä... Kaikki toivottavat kuulijoillemme, lukijoillemme ja katselijoillemme hyvää joulua ja ensi vuonna, ja itse asiassa tänäkin vuonna tulee vielä toivottavasti ainakin yksi hieno podcasti tähän fiidiin. Sitä odotellessa, hyvää joulua minun puolestani. Hyvää joulua, terveisin päätoimittaja. Ja oikein hyvää joulua minunkin puolestani, Pokemon Akatemia torstaisin, peli. Legacy Twitch-kanavalla. Ja nyt kuuntelemme nopeasti Eetu Arvilan säveltämää tunnusmusiikkia, johon olen ehkä jaksanut tuunata jotain joulukilinää, mutta katsotaan onko mulla henkisesti kyve kyvykkyyttä siihen kaikkien lahjojen paketoimisen jälkeen. Mutta teille kuulijoillemme hyvää joulua vielä kerran ja kuullaan taas. Hei hei! Hei hei!